і обличчя, попри монументальність, якою їм надали художники, набували незадоволеного виразу. Може, вони воліли бачити провідницею своїх ідей якусь більш привабливу особу, а може боялися, щоб про зміст їхніх розмов не довідалося, де не треба. Бо за роки отого непорушного весіння не раз були свідками – творчих пошуків залізної лізи. І знали, що для неї не проблема ані підглядати у шпарку, ані підслуховувати, ані підсунути провокаційного змісту писульку. Всі методи були добрі, аби лиш на користь справі. Ідеалом вона служила вірно і незрадливо, та справжніх комуністів на її гадку. В країні було тільки троє. Генеральний секретар, голова КДБ і вона сама. Усі інші – підступні зрадники і запроданці. Вистежити і вивезти їх на чисту воду і було основним завданням її життя. Софія зайшла на хвилинку. Софія Андрійовна, Є така думка. І тут є думка. У них є думка, і вони її думають, зауважила собі Софія. Є думка, що вас потрібно приймати в партію. Надійшла рознарядка з райкому. Згори рекомендують попрацювати з вами. Ах! От звідки вітер дме. Степан заходився майбутній дружинці кар'єру влаштувати. Рознарядку прислав, а вони раді втілювати в життя. Він що, моїх анкетних даних не знає? Та ж таких, як я, в партію не приймають. Чи вирішив поперти проти всіх? Ну, побачимо, що вийде. А в голос Лізу Семенівну, для мене це велика честь. Я дуже рада, що керівництво такої високої думки про мою скромну особу. То подавайте заяву. Я б з радістю, та є певні проблеми. «Ну, розколюйся, стара відьмо, ти ж про всі проблеми не згірше за мене знаєш. Не може бути, щоб не вивчила моєї справи перед розмовою». Софія прикинулася, що їй важко про це говорити. «Це щодо вашої біографії?» «Ну, ви ж знаєте, що у нас в країні син за батька не відповідає». До речі, що ваші батьки робили там? Ну, от вона і справжня причина виклику. У справі ж записане тільки місце народження. Судимість з батьків знята, так що більше жодних даних. От ти й хочеш винюхати. У Магадані? Так, так, саме там. Працювали, Лізо Семенівно, працювали. Але ж вони не були. Були, Лізо Семенівно, були. Ми живемо у справді демократичній країні, і це не має значення. Немає, Ліза Семенівно, немає. То ви подумайте, Софія Андрійовна. Розплелася у своїй змійній посмішці залізна ліза. Чого тут думати? Я з радістю. Розплелася у максимально припустимій для свого обличчя гримасі, як найщирішої приязній Софія. Так ти мені й повірила. Потрібна мені твоя партія, як зайцеві кашкет. А тобі, дочка, політв'язнів у партії потрібна ще менше».